Блазня відібрали на міську олімпіаду. А мене – ні. Боляче вражений такою несправедливістю, я почвалав слідом за шанованим гостем головою відбіркової комісії до піонерської кімнати. Уздрівши на порозі мене, перебендя звів трохи недостилі, сиві косматі брови, вхопився за них обіруч, підтягся як на турникові,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 але тільки для себе. Велике ж акторське мистецтво, любий хлопчик умій, мистецтво перевтілення і самозаперечення. Вбий себе, щоб народився інший. Ось альфа й омега великого лицедійства. А ви себе вбити не здатні, бо надто любите себе. Тому ви ніколи не подивуєте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 Мишка розтанула в невідомості, натомість у точнім рвучкім стрибкові між стільців летів вусатий зизоокий кіт, кіт, ніби крізь підлогу провалився, а на люстру, пронизливо цвірінькаючи, випорхнув горобчик. Люстра згойднулася, по запелюжених плафонах метнулася вивірка